Patrik Zalaberri beraz uh, idoki uh, elkarteko, etxe egilean elkarteko presidenta zira, eta hostilaluntan izuran antolatu hazinuten bilkura bat, uh, laborariak zuzendua, ekoizpenak banatzeko edo igortzeko moldeetaz. Beaz, uh, lehinik, eh, senditu duzu EBA ja, uh, laborariak oztaz informatzeko? Bon, ikusten dugu degia etxe ekoizpenak ari dela garatzen. Bainan, uh, laborari batetik bat dela, lotzen dena, bainan problema batik, handi batzu bat direla logistikaan inguruan. Ainiz uh, mozkina egiten da, menan problematika da uh, ere maiteko bezerueri edo klianteri, profesionali edo partikulari. Eta uh, baditugu ainiz... Uh, Laborari egiten daukutenak zailtasuna batuztela ustela uh, banka edo uh, lagainik zokotik ekartzeko kostalderat eta gara stiderera eta sustut uh, mozkin freskoetan ez dela, ez dela beti ere eh, uh, maitea kostarat eta usu badirela gauz batzu ez direnak ekoiztiak zenta uh, usu uh, deeltze delako horiek labura diderarik ebe laborariak uh, ez dute estu, ere maiten al eta beste gainat Te, uh, profesionalek ere baduta arrazo bat ez dute soborak antetate hartu nahi. Beraz, uh, transporta hori, uh, zinez, uh, moskinari emaiten uh, uh, du xekolako problema sortzen du. Hainitzek, eh, egun nasteko eh, livratzen dute edo banatzen dute beren baitaik eta oaxak dira be banatzen dugu laik ez gira lanianari. bada hori izailtasun nagusetak bat da? Aba, bistatena, aniz laborari beh bidea iten dugu, ere eh, maiteko gure moskinak, boan badira hain emenduatzu buen artean informal eh, direnak, baina guk nahi ginoke txeko izpenlak ahtean eh, entseatu bederen eh, gauza hori piskat eh, goguetatu Eta hartuak dugu, atxalde hau pasatu, piskat ikusteko ze, uh, ze izaiten altziren uh, garaioa inguruan. Eta badira uh, forma diesberdinak uh, barriatuak izan direnak, egon eh? hor, lehen gauza aipatu dena da Produziole 31, da hori platoforma bat uh, Tolosan inguruan dena, frantzian Tolosan uh, dena, hori da etxeko izpenak uh, platoforma horretak dute uh, bere muskinak, eh? eta hori banatzen dute, gero, uh, platoforma hori banatzen du profesionaler. Eh? Hori bada aterabide bat. Eta zer du laborari bako txak kotizatzen edo diru parte bat emaiten plataforma? Bai, hori iten dute. En fet, laborariek uh, parte uh, larointxagamara, kisarri du lelokuan, lekian, uh, parte hartzen du alkarte uh, hortan, uh, kotizaziona pagatzen du, parte da, eta berak de, deliberatzen du zen uh, uh, haidu enekarri el plateforma horterat, eta berak du deliberatzen, ze preziotan haidute. Fren, filierka iten dute hori ga ho na nahi du esne egileak edo aragireak deliberatzen du ze preziotan nahi duten eta gero uh, bada prestator bat uh, platformforma hori. Uh, ma, ezartzen du, elgarrekin ezertzen du hori, eta gero banatzen du. Eta hori denak filiark guztiak banatzen. Bakotxak bede, uh, nola egan, bakotxak definitzan du, bede marja, zeberden. Handizan, plateforma, eguneko, apropres, ogoi behar du, bere funksioan emenduan egiteko. Hori adibidea, eh, gaurko adibidea zen, holako plataforma bat sortzen aldea hain zuzen, hemen ipar aldean zuzen, egin garrida? Ba, epentsatzen dut, go, ba, be, laborariek berdute, hort, sartu gauza horretan, biztadena, badira iniziatibak ina direnak hemen, hori bon, ez da aipatu haizan, bon, guk uh, ni pertsualki, sistuak uh, uh, aipatu baitu guatxaldehuntan gure uh, kolektivoa, eh, laborari kolektiboa da, uh, guk uh, elgarretatu gira etxeko izpen inguruan, kalitatezko etxeko muskinen inguruan, eta guke eh, nahi ginoen, uh, zuzen, uh, zuzenki eman uh, gure klienta edo Eta gure Mozkinak eman bezeru edi, eta guk alnturatu gira artean eta magasin zidan terrenetan lin egindugu eta hori banatzeko. Eta guan, dila urte terdi asigira eta hori asigira azpagne, kanbo inguruan eta nahi ginoen uh, gure nolaean, uh, gure, gure sistruak ba nahi ginoen garatu piskat, eta hor, uh, ikusten ginoen kosta horretan, baginudetan, ainiz zaitasun uh, gure sistruak uh, garatzeko. Beraz, horretan or, or, uh, guguetatu dugu, nolaiten alginuen kosta horretat uh, ere maiteko gure mozkinak uh, Jakiten dugu denak uh, kosta hortan eroiteko uh, uh, bida jatzeko, biziki zaitasun badidela, eta azuren bider bidez entzuten nugu uxu badirela le <gülüyor> <gülüyor> dendem, eta utolegoak eta hautagoa uh, danan eta guka ginen dugu, inendu guk guka asteburuetan hor jaiteko eta hortarako guketatu dugu eta itxeko izpen elkortzearen inguruan uh, jakin ginuen bad zirela uh, logistikan hortan gugu atzemaitugu okoan uh, uh, ginuen uh, prestater bat hemen goerila deitzen dena Prestena gure mozkinek ere maiteko Eta bazuen interesat emengo erlea, zenta bere bidaiak ä, iten ditu edo gotoz elektrikoz, edo triportoek delako batzu, eta ä, kapable da, asteburuetan eta atxetan tustut ere gure moskin guziak klianterak. Eta guretzat uh, biziki gauza interesagarriak zen eta nonbeita gure filosofiari ere uh, basuela lotura bat zentatu guk existujan bide uh, da etxe chemoskin kalitatezkoak uh, uh, geratzea. Mozes hori uh, partaidetza hori egin dugu hemengo errealitatekin eta gai dira hiru aste hasiagira doidoia gaia hori uh, geratzen eta bon gai dugu bi jardun bat pasatu eta piskat uh, aipatu ere uh, gure partaidetza eta hori uste dut, atera bide bat bada. Ez da hori bakarrik, badira hainitz uh, molde. Uh, Asteko bada gauza bat badira garraiolari privatuak ere, uh, baina, errantzu ustean ere, produktu freskoak banatzeko batzutan neke, nekeago dela. Badira, dibideaz, garaio lariak hortan bere zituak produktu freskoak ere maiteko? Bistana, badira, ainiz garaio eta, eta eskoleire barneka lehan, badira, ainiz pasatzen direne, ere eta usu uh, me problematika da beti garaio horiek behar dute voluma bat. Eta, eta Gu etxeko izpenak, badugu salitasunatzen zenta usu volumena tikia ditugu. Eta hortako dugu behar ginuke guguetatu nola ikten alginuke horren uh, garatzeko edo algarretatuz edo auzoan hartan eta tus horren presio horien bisketa palasteko eta ikusten dugu garaioak ainitze uh, jausten direla kostarat utxirik, eta bada uh, erdi utxirik eta hori bada problema bat mez hori berginuke adigira esan eh, gita hori uh, uh, lan txasengida uh, lanean hartzeak ikusteko bisket nola iten alginuke horren uh, antolatzeko Eta egiten duzu, galdegite duntela, zama kilo handana bat. Eh? Urzut, pizua hon diadela, eh? minimoa garaioa egiteko, eta presioa ere aski garesti dela. Bai, sortzitik edo, oita euro arte, dependentsa duze pizu den, eta ze kantitate maurida adibide bat. Bena, eh? nomista da, garesti da bai. Eh, Haipatu duzu ere, edo aurkeztuta ere, chrono-fresh uh, sistema, hau uh, ere, interes garaia izaiten alda? Bai, Kronofresh hori da postak nahi duen ezagri lekian le nahi duen ezagri uh, serbitxu bat. Hori eh? uh, bat ziren hindu serbitxu, um, uh, Kronofresh alde bat etik, geolaxiaret eta best, ala, bi adibideu kan dugu. Alde bat zen Kronofresh. Uh, Kronofresh da uh, uh, postak nahi duen ezagri lekian, le frantzian gusian ere maiteko gauzat freskoan. Uh, ere, ere maiteko, uh, profesionaler edo partikularer, eta hori talau horren Eta hori de da gauz bat, uh, mon, aski garesti uh, dena, mainan uh, antolatzen mali magida goen artean, badida presio batzu ukaiten alditu bez behar dugu kontratu bat berekin egin. Bon, horretan ere, behar litaik elan bat egiteko, eta egiteko ikuspen edo elkarte batzutan laborarien uh, elkartea atuz, edo la presio nukaiteko. Zainta, horre, uh, uh, frantzian zehar nahi bat duzu, edo gazne, edo harra gipskati gorri, bon, uh, izaiten aldizke posibilitate bat. Ordoan hori gira gajaio sistemaz, baina badira ere amapak, badira hori eta amabost uste dut uh, Ipache Euskalegian eta 20.000 uh, kontsumitzaile ere, edo amapetan uh, ekoizpenak erozen dituzkenak. Hala ere senditzen zen behar beste arazoek sistuak egin duzen bezala beste gajaio mota hori likuane maitea, amapekin ez da aski? Bon, Amapak uh, da aterabide bat, baina ez da etxekoizpen gutientzat aterbarde egiten nahal. Badira kontsumoa uh, ez kitan mapazuma den Man uh, bi mila familia da banaan kosta hortan badira hainiz famfamilie eta uste dut hainitz uh, jende nahi dute gure mozinukan be guk sistroan eman dugu beste bat emaiteko zenta amapak bada, baditu bere kontrentak behar duzu uh, engaiatu, behar duzu uh, uh, joan uh, tenore batean, bada kontrenta bat zuten, ez dira usatia hola kontsumitzan. Eta behar dugu guk sustut gure nahi badugu gure laburantxetipia garatu, behar dugu uh, kommerzionaletik uh, uh, gauza guziak soen, ez, ez gira burutu behar kontsumi, kontsumitzeko uh, Uh, sistema batetai, bati. Uh, uste dut, bat dira, Txekoizpen ari direnak, mazina muntatzen, bertze batzu, bon, guk bezala sistruak, bat uh, dira, mila dezberdin eta da batzu, beste empresatipi, komertzio tipi ba, fin, batzu ekin, ere, bat merkatuak ere, bat sekulako lana egiteko, Elburua da uh, behar direla inhala Hmana uh, sistema batzu gure gurelaborantsatzati piena uh, geratzeko, hori da gure helburua etxekusizpenun uh, uh, karteuntan. Beraz or, informazio bilkura bat zen, eh, zu ustez gauzak aldatzen aldira emendik uste uh, dut badela ere, eh, aurkezu duzuela Bretanian um, sortu den uh, logizial edo um, kalkulatzeko manera bat, garaioaren presioa kalkulatzeko manera bat. Olako horik bada hemen? Bon, ez da hori, bon hor bada kolektifermien uh, lan tukudugu hori, zanta biztadena maleruzki laborariak ez du betit gauzak karkulatzen. Eta badan logiziel bat, or, pentsatia izan dena, horren karkulatzeko. Eta egia ezan, hortik berda hasi jakin eh, zure gara juen zat zo, ze gostaz haukun. Eta hortik partitzen malimagira, berdin laborariak hartuko dira, esekolako diru zanmak jortzen duztela, beren otuetan, beren gazunitan eta beren lana ere, Eta hortik partitzen malimagira, berdin gauz bat zu sortzen aldirena. Eta fin duantzin jakin ezan ere batzen uh, atxalde untan uh, gauzat aski interrezgarria atxeman deitzen dala laxarret. Laxarret da la, etxeko izpenen dako uh, bla-bla karko zautzen dugun uh, gauz bat, eh, o diendea nahi bauzu uh, joan leku baterat uh, galdeiten alduzu beste diende bati uh, bere oto apartekatzia. Ebe hor, uh, izainten altike uh, gauz bat, uh, mali uske ez tira din atxalde untan, eh, uh, laxarret arduradun bine maztediru dute pentsatu gauz hori. da en fet, uh, uh, bez zuk bali bat duzu uh, moskin bat iortzeko, ez dakit uh, edo kostarat edo nahi duzun lekurata, izanen da normalki ekainetik goiti idekiko ute uh, zitori, uh, nahi, nahi lukete, uh, zuk iortzen duzu zita hori nahi duzu uh, garaio hori egin, eta berdin profesional bat edo partiluak bat itena aldu serbitzu hori. Eta da, uh, nola egan, ino miz analizi ezon de, bi serbitzuen artean. Eta hori de, bada, atxaldunten aipatu duguna ere, Eta gauza hori ere interesgarria izan, izan ditazke. Uste dut posibilitate meretze posibilitate bat bada ere hortan ere eta ta, gauza guztia horiek guztiak soin eta soin zeiten aldena da gauza guzti horiekin. Freshki la charrette nun garatzen da. Uh, be, han fet, emaz, bi emazte horiek uh, baino pa isekoa da eta bestia honalp uh, enkoa da. Uh, ez dakit baita ezpada, hor, uh, bontzatzen dugu, segituko dugu la, beren proiektua, umen omen, uh, ekainan atratuko houtela. Kosiko, hartxal duntan dudak uh, uh, posibilitate hori itena altzenez uh, gara joan, gara joan uh, Bizi gauzak tinkatia dira eta berdin gara joarriek ez dutela utziko lagauz bat iten, me bon, kusiko. Huri gede horbiletik berkodugus egitu, zenta entiresagaria izain talitazke, zenta numeit laurariak hemen goen artean usu laxarret iten dugu. Eh? <laughs> Azkenik, ez ote dire berezki produktu freskoak edo ekoizpen freskoak banatzean lege batzu pentsatzen dut uh, sanitario mailan edo badirela ba freskotasuna tasuna txikitzeko otu bereziak behar dira, badira olako arauak ez? A, ba, ba, hori segur da, hori da ahazua, justut. Uh, ez hautsi utxi behar la 100 dufroa, eta hori hausten mali maduzu, ebe ahazua kizeiten alduzu. Eta zure moskina ere ah, freskotasuna eztua txikiko bez ah, lehena, hunkia izenen zira, zuzi, gu haurek gu izanengira guk etxegeko izpeneak, nugu nahi dugu freskoa eman zenta berda diakin etxegeko izpeneak guti baliatzen dut, ez, dute, ez dugu bate baliatzen uh, edo aditif edo konservator horitaik bez gauza freskoak dira eta epela burrekoak, behaz guetzat uh, freskotasuna biziki importanta da Bon, gaurko informazio bilkura behaz abiatze bat da, e gogoetalan batean sartuko zizte guai? Ba, Bistetana, boan bada, uh, atxalde untan geio zen informazioen maiteko laborari, zabaltzeko laborariak. uste dut uh, gure etxeko ezpen elkartean uh, uh, beti gogoetatzen dugu gauza horiek eta beti en, euten gira zain uh, gure laboran txan beti geratzeko. Milesker eta bideon ordoan. Milesker zuri, adio.